Apa Dajjal berkoalisi dengan Yajud al-Ma'jud? Tidak. Ini lain kisahnya. Yajud al-Ma'jud lain, Dajjal lain juga. Yajud al-Ma'jud kehabisan mereka adalah setelah mereka menghabisi seluruh penduduk bumi ini, sehingga orang-orang mukmin lari ke gua-gua. Orang-orang mukmin lari ke gua-gua. Dan orang yang dapat mereka bunuh selama macam mereka memakan semua pohon-pohon, meminum semua air semuanya. Itu kisah Yajud al-Ma'jud yang sebutkan dalam sunnah kemudian mereka melawan ahlul sama disebutkan mereka campakan anak panah mereka ke langit, lalu turun dengan penuh darah, dikasih oleh Allah katakan mereka, kita telah kita telah membunuh penghuni bumi dan kita sudah telah membunuh penghuni langit, ketika itu Allah mengutus angin untuk mencabut nyawa jajut majud ini begitu, lalu bumi ini busuk begitu, lalu Allah mengutus hujan untuk membawa jasad-jasad jajut majud ini ke laut, itu disebutkan di dalam Hadis